Po nëse është një mirë, Allahu At e shton edhe e shumëfishon. Milladunhu ajran azima. Kjo është prej Allahut subhanahu wa taala çaj e shton shpërblimin e madh. Në një ajete tjetër thot Allahu subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Kush vjen te Allahu me një punë të mirë, Allahu ata e shton edhe e bën sa 10 e si ajo. E ka bo njit mirë, logaritet si kur me i pasbo, dhjetë mirë atë njejtëja si jo vepër. Në hadithë e pas taj ka ardë, sa ajo shumë fishohet, dhe rishtatëshin apo edhe ma shumë. O men gjë e bisejji e, po aj që vjen me njit keqë, fele ju gjëza illa mithleha, aj nuk dënohet përat, nuk e merë gjënohin përat, përveç se sa vlenë.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 E pastaj njerëz që do të japin llogari para Allahut subhanahu wa taala, janë muslimanat, edhe jo muslimanat, a do të japin kët llogari, a do të merren pyetje, edhe njerëz të mirë, a do edhe të merren pyetje edhe pejgamberta Allahut subhanahu wa taala. Njerëz ndaj llogaris para Allahut subhanahu wa taala janë disa grupe. Grupi i parë janë pejgamberta Allahut. El-Embia wa Rusul. Krejt pejgamberta Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe ata do të merën pëtje. Po pejgamberta Allahu nuk merën pëtje. Me u pa veprat e tyre, të mirat edhe të kësijat. Po Allahu subhanu wa ta'ala u abanjë pëtje tjetër. Thot Allahu subhanu wa ta'ala. Jau me e gjma'u Allahu rrusul. Adit Ad Allahu ka me i të bujtë gjithë pejgamber. Fe je kul ma dhe u gjibëtëm. Allahu kam ju bo pytje Si ju kam prit juve njërst Ju si ju pritët të ata popuj që ne ju kemi dërgu Ma dhe u gjiptum Qëfar përgjigje ju dhenë njërth juve Kalu la ilmelena Kan me tham pejgambert Nuk e dim ne Inne ka enta allamul gujub Ti e aj që i dinë gjithat fshehtat E kan tham djetart Pse kan tham pejgambert nuk edhim ne, pejgambert Allah të din, disa popuj i kanë dihmu, disa njerëz i kanë për, përkra, kanë sakrifiku për din, disa i kanë muhu, edhe i kanë kundërshtu, pse pejgambert thonë, la ilme lena, nuk edhim ne, nuk ka diturit e na, për këtë qështje, disa pejdjetarve kanë thonë, se atë ditë, ditën e gjykimit, është rishtimi, atë që i madhë, sa që edhe pejgambert Allah të thonë, Nuk e dim. Edhi sa dietar tjer kan thon, e thon pe pygambert kët për shkak të modestisë që e kanë edhe për shkak respektin dhe Allahut subhanahu wa taala. Ti je O Zot që i din gjitha mëmirësona edhe atë që kemi jetuar. La ilme lana, nuk e dim ne ti je ai që i din gjithat fshehtat. Edhi sa dietar tjer kan thon Kjo pytje ju bohet pejgamberve, për popu i të shka kanë vepru pas juve. Ju keni vdik, njerës pas juve, a e kanë vazhdu rrugën, apo kanë deviju. E pejgamber të thoj nuk e dim, nga se nuk e din. Cile është ma esakt? Ma esakt, si pas shumitës djetarve, është se pejgamber të e thoj në këtë, Si respekt ndalla Allahu subhanahu wa taala, nga sa Allahu e din më mirë çdo çështje, para thonë ne nuk e dim, ti je ai që i din gjithçat fshehta. E pastë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala janë një grup tjetër i muslimanëve për cilët nuk ka llogari edhe nuk ka denim. Janë një grup i muslimanëve që nuk ka llogari për ta. Ata s'kan më dhën llogari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Më janë paracit muat disa popuj. I ka pa për amberi sallallalli e sellem disa popuj. Se që thot e kam pa një pejgamber i cili del para allahut me dy gjemat. Edhe e kam pa një tjetër i cili del me një. Edhe e kam pa një pejgamber i cili se ka me veti as një. E pas taj thot u paracit një tur me madhe njerëzve. Edhe thash shpresoj që këtë jet u metim. Thët, jo, i thanë, kjo është umeti i Musajt a.s. Kjo gjemat, kjo shtu imad, kjo popull, janë pasus të Musajt a.s. Thët, e pas tej, erdhe dhe një tur më ma madhe njerëzve. Edhe më thanë, kjo është umeti ytë. Këta njerëz, janë umeti ytë. Pre i këtyre, 70.000 vetë kanë me hi, kanë me kalu ditën e gjikimit, pa logari edhe pa denimë. Për këta s'ka logari për Allah subhanu wa ta'ala. Këta kanë me hië drejt në gjënët, pa logari. E pastaj sahabët kër e dhe gjunë këtë hadith, pe ambejri sallallahu alai e sellem, disa o prejtyre thanë, këta njerës që kanë me hiën pa logari, ndështë a janë në fmid, që pastaj nuk i kanë bo shirkë Allahut, kanë vdhe këta s'kanë gjunahi në gjënët. Apo thanë, këta janë ata që s'kanë bo kufër as njëherë. Pse, se shumë prej sahabëve ishin kanë maheret, në shirkë edhe në kufër, e pas ta e këshin pranu islamin. E këta që kanë me hinë gjennet pa logari, thë ndështë ta janë ata që së kanë bo kufër edhe së kanë bo shirkë. E atëherë pe Ambejri S.A.S. doli të ta edhe tha, qka po diskutoni, për cilën temë po bisedoni, atëherë sahabët i tregunë, sapë amiri sallallahu alejhi wasallam ata njerz që kanë me hijë pa llogari edhe pa dënim në xhenetin e allahut janë ata të cilët nuk kërkojnë shërimte njerëz nuk kërkojnë me ju borëkë dikush edhe nuk kërkojnë fal të falltorat wa ala rabbihim yatawakkalun po për gjithçën e tyre i mbështeten allahut Pa marë për asy shfar gjendje, qfar problemi, qfar brengje, qfar smundje, imbështeten Allahut subhanahu wa ta'ala e pastej ungrit një person i cili e ka emrin o kësha thëja Rasul Allah lutë Allahun unë tjenë për i këtyre për i këtyre 70.000 vedve që do të hinë gjennet për logari për Amberi sallallu e sellem tha ti je për i këtyre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 At kujtohet filan gjunahin kur e ke bë? Thot po ja Rabb. At kujtohet filan gjunahi tjetër kur e ke bë? Thot po ja Rabb. At kujtohet edhe at kujtohet filan gjunahi? Thot po ja Rabb. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala satartuha aleika fi dunya. Ta, ta kambulu ty kur ke qen dunya. Ke qen dunya, Allahu st ka korrit ke bë gjunah. Allahus ti kanë zirë në shesh me ti dit kret njërë gjunahet Ti kanë bulu gjunahet kur, ke kur keqenë dunja Wa anë agëfiru haleke li jaum edhe unë sot po ti fali ata Këta e një grupi njërëzve Allahus subhanu wa ta'ala u apërkujton Atë kujtot filanë gjunahi Po, ta kanë bulu në dunja edhe po ta fali në khiret e pastaj vjen një grup tjetër, janë ata të cilët Allahu subhanahu wa taala i marrin llogari, edhe kanë përgjegjësi për gjunahet e tyre që i kanë bërë, e pastaj kalojnë në ndenimin e Allahu subhanahu wa taala, Allahu na ruaj. E pastaj pas këtyre grupeve që të gjithë janë musliman, vjen grupi i njerëzve të cilët i kanë bërë kufar Allahu subhanahu wa taala, janë kafirat, jo muslimanë. A ka logari për qafirat Djetarët kanë diskutu Jo muslimant A kanë me dhanë logari Qër logari e kanë me dhanë jo muslimant Kebo kufër e më ritanë gjehnejmin Për çka me dhanë logari Në bastë argumenteve Ma e sakta është Se edhe jo muslimant Kanë me dhanë logari për Allahut Subhanu e ta'ala Thotë Allahut Subhanu e ta'ala Fa wa rabbika Lenes elennehum ejmërin Pa shazotin tëndë Kemi me iman pëjtjet gjith, amma kanu jamelun për atë që ata e ka në vëpru, dë gjith atyhin edhe qafirat. Gjithashtu një ja, e tjetër thot, Felenes elen në ledhine ursile i lejhim, kemi me iman pëjtjet ata që u janë dërgu pejgambartë. Velenes elen në murselin edhe kemi, imar, kemi me iman pëjtjet edhe pejgambartë.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 Urci që e kam përmenjën djetartë është sa Allahu subhanu wa ta e ta'ala Me këtë e tregon drejtësin e ti Për a gjithë njerëzve Mos delë pas taj Mos tjetë asë një gjunachar Pre jo muslimanve asë një kafir Edhe me thonë që unë e kun pas pun të mira Po mu ka bo zulum Edhe unë kun bas shumë të mira në dunja Po sot nuk po i gje Jo Allahu subhanu e ta'ala i mërë në logari Edhe logariten Edhe drejtësia Allahu subhanu e ta'ala Del para gjithë njerëzve, se këta njerëz në dëvërtit e mëritojnë gjëhnejimin. E një urëci tjetër që e ka përmenjë Shekhulli Islam i bëntejmje, Rahimullah i cili thot, Denimi ati i cili është kafir, edhe ka bo ma pak puntë kësia, nuk është i njejtë si aj i cili është kafir, edhe ka bo shumë puntë kësia. Ka qafirë, Po këshyrë punën e vetë, njeri i devjumë mazdu njëzë nuk i interesan asë kush. Asë nuk i luftanë muslimantë, asë i interesanë që ka është islami, a i në kufër edhe e ka gjahenemi për gjithmonë dënim. Po ki i qafira që nuk pushojnë ditë e nadë edhe me kufrin e tyre, po edhe me luftën dhe islamit, këto nuk janë të njëjtë. Të Tëtë që e khulistemi bëntejmje, a i cili është në kufër edhe ka bo ma pakë, pun të këqia, nuk e ka dënimin njejtë jaj, i cili është në kufër, edhe ka bohë shumë, krime edhe pun të këqia, thotë nuk është dënimi i barabartë, i Ebu Talibit, me Ebu Lehebin. Ebu Talibit, ko e ka vendin? Në gjëhenem, me hadithin e Peamberi Sallalli e Sallam, që Peamberi Sallalli e Sallam ka më ullut për ta, që me e pas dënimin matë letë, në gjëhenem, me gjithatë,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 që njëri u kamë umarë në logari dite në gjikimin. A kamë umarë në pytje për gjithë do sëndë? Për janëveri s.a.v. më thotë, ma minkum min ahadin illa se ju kellimuhu rabbuhu. Nuk ka askush prejuve përveç se ka me folë Allahum e ta. Lejse bejnahu wa bejnahu të rgjuman. Ndërmjeti edhe Allahut nuk ka për këthys. Se të li ka logari për Allahut s.a.v qëfar përë përëtjë Allahu ka me ju bo njërzve, për çka ka me i marë në përëtjë? E para që njërzë do të mere në përëtjë, e para Allahut është namazi. Thotë përënberi, sallallu alësallam, Inë awalë ma ju hasë bubihil abdujau me lëqyama, minë amelihi salatih. Vepra e parë që njëriju do të mere në përëtjë, ditën e gjikimit, brejt të gjitha veprave është namazi i tij namazi është pyetja e parë që i bëhet njeriu ditën e gjykimit nëse namazin e ka mirë ai njeriu ka shpëtu e nëse namazin nuk e ka mirë ai njeriu ka humb e pastaj Allahu subhanahu wa taala thotë se ka mangësin namazin e tij nuk ka farze nuk i ka të gjitha farzet Atëherë ju thot me lajkeve Shikoni nëse ka diçka në file E pastaj me lajke të shikojnë Nëse ka diçka në file Allahu subhanu e taala I akompenzon Ato që i kanë në bed Nëse nuk ka atëher E ka dënimin për ata që i kalon Pra e para që njerës do t'japin Logari para Allahu Cila është, është namazi Pastaj një hadith tjetër thot Pe Amberi s.a.s. Nuk kam e lëviz këmbë e birit të Ademit deri të përgjigjet për 4 orë. Nuk kam e lëviz këmbë, s'ka mundësi me ecas kush me kalu prej këtij vendi ditës gjykimit prej këtij momenti deri ti vlogari për 4 orë. Cilat janë ato? Jetën tënde, ku e kalove? Rinin tënd, ku e çove?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 ka logari për Allah subhanu e ta'ala. Gjithashtu, ajo që njerës kanë me dhanë logari për Allahut, është dhuntie Allahut dhe njerësve, të mirët që Allahut ty ti ka dhanë. Thotë Allah subhanu e ta'ala, thumë me le të selunë në jau me idhin, anin naim, edhe keni me umarë në pëytje atë dit, për të mirët që Allahut jo ka dhanë. Për Amberi s.a.s. Një ditë për e ditë vedoli për e shpijë, A dhe i takoi Abu Bakrin a Umerin radhiyallahu anhuma. E pastaj u bani pyetje dhe tha, çka ju ka nxjerr ju vën kët kohë? Për çka keni dal? Thani ja Resulullah, nuk kemi dal për diçka tjetër përveç se priuris që e kemi. Nuk kemi pas çka të hajëm, kemi dal me këqyr, mos ka dikund diçka që të u shehemi. Urija na ka nxjerr për shpië. Ço ka qenë gjendja?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 E pastaj i mori peambëri sallallahu alejhi dhe selem Abu Bakrin, edhe Omerin radiallahu anhu, edhe shkuonte një prej sahabë, e pastaj ai i priti me ushqim me mish të pjekur edhe ujë të freskët, e pastaj peambëri sallallahu alejhi dhe selem pasi hanguën prej atij ushqimi tha: "Letus'alunna an hadha yawm al-qiyamah." Kani më ofruar pyetje për kët ditën e gjykimit?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 Jeni ngop edhe Jeni ushqy naim, Kjo është prej të mirave të Allahut Kjo është prej dhuntive të Allahut Ndë juve Këni me uman pëtje për këtë ditën e gjikimit Allahu subhanu e tala Njëri ju ti ka dhon shumë të mira Vërsi se si a i shfrydzon ato Njëri ju ka me uman pëtje për shëndetin e ti Ka me uman pëtje për shëndetin e ti për pasurin e ti, për diturin e ti, për familjen e ti, për shumë të mira që Allahu subhanu wa ta'ala i akadhan. O letus e lunë në jau me idhin anin nërim, keni me uman pëytje ditën e gjikimit për të mira që Allahu subhanu wa ta'ala u akadhan. E pas taj pas logarisë Allahu subhanu wa ta'ala që u aban njerëzve, njerëz pas taj kanë edhe disa, Hukuk kanë bisat drejta Mes njën i tjetrit Njerëst që i ka mbo Zulum njën i tjetrit Ajo që është ndërmjet njerëzve Edhe Allah subhanu e ta'ala E pastaj ajo që është ndërmjet njerëzve Edhe njerëzve Njeriu me njeriun që ka mbo Zulum Si është kompenzimi A ti zulumi që i e ka mbo Dikush dikujt ndunja Thot pe ambejri salallahu aliesallem A të drunë meni l-muflis? A edini kush është muflis? Thënë sahabët radiyallahu anhum Muflis është aji tili nukka dinar edhe dirham Njeri muflis aji tili nukka asja as dinar as dirham Fukarallëk shumë të randë Për ambëri sallallahu aleyhi sallam thë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 Hakun e ditë nat dit e pastaj fillojnë me marr se vapet e pastaj fillojnë edhe me ia dhon gjunohet deri sa kat person pastaj në fund e marrin me laj këtë xhak edhe e hudhin në xehannam kjo është muflis i vërtet ai person i cili ka punu punë të mira edhe i ka humb pastaj punë të mira për shkak të xhullumit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 që i është bëhë zulum në këtë dunja. Allahu subhanu e ta'ala me këtë regon drejtësine vetë, sa që edhe kafshët nuk ka mundësi më uçduk edhe muharu, edhe muharu zulum i, i dikujt. E shkambetet për njëtë që dikujt dikujt me i bëhë zulum, e pas të i mendon që ajo ka muharu edhe ka me kalu edhe vdes dikur edhe harohet. Për se cilin, se cili ka me dhon logari nëse i ka bëhë, Zulum ati E pas taj gjithashtu Dite në gjikimit Pas logaris Kalon një procedur tjetër E cile është zbritja librave Dhe njerëzve Se cilit njeri Izbret libri i vet Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Wa kulle insanin Elzemnahu Ta irahu fi unukih Se cilit njeri i lidhët ai shpendi ti ajo vepra e ti që kanë ndaj të sigur me qen shpend ndonya e lidhen qafën e ti unukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu mansura e pastaj i vjen libri atij libri i hapur iqra kitabuk lezo librin tan i thuhet atij lezo e librin tan kafa bi nafsika aleika alyawm hasiba të mjafton ty vëdvetja me qenë logaritës i vëdvetës. Mërë librin tanë edhe shikoj vepratua, e pastaj logaritë e vëdvetën edhe shihet i vetë, qëfar shpërglimi apo qëfar dënimi më rriton. Gjithashtu Allahu subhanu e ta'ala thot, Fë emma më në uti e kitabe hu biemini, e ati që i vjen libri ndorën e djathët, Fëja kulu ha umu kërëu kitabia Ajë thët jash i kani pra librin tim Lafdrohët edhe krenohët Mërë edhe këshërët që ka kanë ketë librin tim Ajë që ka punu punë të mira Ajë që i ka ardh libri Ndoren e djath Inni dhanëntu enni mulaqin hësabia Së un e kam ditë që një ditë kam logari para Allahut fa huë fi iqët i radhia a i ka me kalun një jetë të knachur fi gjennetin alie në gjennetet e larta ta Allahut subhanu wa ta'ala ndërsa e kunderta a i person i tili i vjen libri ka hdora e majt wa emma men uti e kitabahu bi shimalih ndërsa ati që i vjen libri ka e majta فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ايت اه مير برمو سكورمستم كيش ارض ليبري فارا walëm edri ma xisabia, edhe mos ta kisha ditë farët farëlogarie kam, ja lejtëha kanët i lqadia, ah mjerë për mua, si kur të kishë të përfundu, gjithë shka me mua, si kur të kishë afdikë edhe mos të isha rinjallë farë, ma aghna anëni malia, nukën bani dobi sot mu, pasuria ima, hële ka anëni sultania, mu më shkatëraj, Po zita ima Mshkateroj kariira ima Pas taj Allah subhanahu wa ta'ala Thad Khuduhu faghulluhu ju thët me lajkeve, hudhuh, mërnë, fëgulluh, edhe vendës njëni prangat, thumë më lë gjëhime salluh, e pastaj ashtu të prangosur, hudhënën gjëhennem, thumë fi silsilëtin dërruha, se bërune dhiraën fëslukuh, e pastaj me një zingjirë gjëhennemit, i cili ashtë shtadhet kutë, halkat e ti shtadhet kutë,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 është haqë, fa man thëkulët me wazinuhu, fa ulaikahumul muflihun, atyre që ju pëshanë pëshoria, ju pëshojnë punë të mira, ata janë njerës shpëtuar, wa man khaffet me wazinuhu, e atyre që ju paksohenë, nuk ju pëshojnë punë të mira, Fë olai ka alladhina khasiru anfusahum ataaynchaekan hum vet veten bima kanu biayatina yadhlimun per shkak se ju kan bozullum argumenteve te Allahu subhanahu wa taala gjithashtu pe amberi sallallahu alejhi salam ne nje prehaditheve permend edhe argumenton qe peshorja ka me qen parë Allahu subhanu wa ta'ala që njerës kanë me i pëshu veprat e tyre ditën e gjikimit, thotë për ambëri sallallahu aleyhi wa sallam, Allahu subhanu wa ta ta'ala ka me e gjiku një prej umetit tim për gjith njerësve. E pas taj, ka me i dal ati prej gjunahave që i ka ba, kanë me i dal 99 registra me gjunahave e pastaj i marin edhe i vëndojnë nga njëna anë, 99 registra me gjunahë, se cili registrë ashtë sa të shohin sydë, ashtë shumë ka pas gjunahë, ky personë, e pastaj Allahu subhanu e tala thot, a mës të shba ty zulum e robim, thot jo ja rab, e pastaj Allahu subhanu e tala thot, a mës ki arsyje ti për këta gjunaje që i kebo, thot jo ja rab, atëher Allahu thot, Sot me gjithat ty nuk të bohet zullumë, e pastaj vjen një kartel, një bitaka, ku aty shkruun la ilahe illallah, atëherë Allahu thotë vendosë në këtë ka ana tjetër e peshores, thotë kjo person i arabë, qka ka me bo kjo kartel në krasim me gjithë këtë regjistrat në dhej me gjunahë, Allahu thot, sot ty nuk të bahet zulëm E pastaj e marin atë kartel Kun ta është fjale La ilahe illallah Edhe e vendosin ka ana tjetër Ajo kartel i rëndan Gjith ata regjistra me gjunahe Thot për amberi sallallahu e sellem Nuk e rëndan emrin e Allahut as njësen Ska mund si fjale La ilahe illallah Me e rëndu as njësen Kjo është argument që vërtetojn peshorën që njerëzit kanë me i peshu veprat e tyre ditën e gjykimit. Dhe ky është mendimi i Helenitit për dallim prej muatezileve, edhe filozofëve, edhe njerëzve të logjikës, të cilët e mohojnë peshorën ditën e gjykimit. Pastaj dietarët kanë diskutuar peshoria ditën e gjykimit. A është një apo janë shumë peshoria ditën e gjykimit? A është vetëm një Allah subhanahu wa ta'ala thot wa nad'u al-mawazin al-qista. A do dit kam me e vendos peshorat. Peshorat e drejta, liumil qiyamah. Ato peshore janë për ditën e gjykimit. Mawazin, mizan, do të thon një peshore. Mawazin, do të thon shumë peshore. A janë shumë peshore apo është vetëm një mizan ditën e gjykimit? Djetarët kanë diskutu për këtë qështje Disa kanë thonë Peshoret janë shumë Disa peshore janë Që kanë më upeshu fjalet e njerëzve E disa peshore janë Që kanë më upeshu Veprat e njerëzve E disa djetarë tjerë kanë thonë Disa peshore janë Që kanë më upeshu veprat E në disa kanë më upeshu Librat, registrat që janë shkru në ta Sevapët edhe gjunahet Edh disa janë që kanë më upeshur edhe njerëzit, edhe njerëzit kanë më uvendos në peshore ditën e gjykimit. A ka argumente për këtë mendim? Ka disa argumente. Foll pe Amiri sallallahu alaihi wasallam kelimatan khafifatan 'ala lisan, janë dy fjalë që janë shumë të lehta në gjuh, teqilatan fil mizan. Po janë shumë tranda në peshorën e ditë e gjukimit. Vajxdanë hadithi, fjalët subhanëllahi e bihamdi subhanëllahi l'Azim. Këto fjalë, thot për ambiri s.a.s.m. janë shumë të randa ditën e gjukimit. Argumentanë se edhe fjalët kanë mu peshu. Një hadith tjetër, për ambiri s.a.s.m. thot një person i tili janë shumë i randë në këtë dunja, kur delë për Allahut, ka munësi që mos të peshonë, As-Sakrahu e mushkonjës njeriu i cili është i rranke dunja ka mundsi mos peshon as-sakrahu i nimetë e dhënë mushkonjë kë nuk kupton që edhe njerëz kanë mupeshu ose në hadithin te er Tabullaj ibn Mesudit ku sahabët qeshën meqambet e Abdullah ibn Mesudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për, për çka po qeshni ata i tregun sallallahu alaihi wasallam tha Këta kanë që ju qeshni me ta, këta në ditën e gjikimit janë më të randa, se sa kodra u hudit, do me thonë edhe ata, pëshohen ditën e gjikimit edhe shumë argumente që djetarët kanë përmenë. Autori i mariju lë kabulit, Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, thëtë ditën e gjikimit kanë mu pëshu edhe veprat, edhe regjistrat, edhe njerëzë, komplet kanë mu pëshu. Ditën e gjykimit E disa djetarë tjerë kanë thonë Jo, ata që kanë më upeshu Jenë veprat Këtë mëndime përkra Edhe sheikh ibn Autejmini Thotë veprat kanë më upeshu Ditën e gjykimit Po këta tjerët që kanë ardhe argumentët për ta Thotë këta janë diskat veçanta Që ka mundësi me ndodhë Special për ndë një person E jo që ka me ndodhë Për gjithë njerët, Wallahu alam, e peshoret, a janë shumë, apo është veshë një peshore, si pas mendimit që mendojmë se është maj saktë, peshoreja ditën e gjikimit është veshë një. Po përsa Allahu subhanu e ta'la Ta e ka përmen në shumës, shumë peshore, thët hafidh ibn i hajeri, rahimullah, thët kjo është, për shkak të veprave të shumta Allahu subhanahu wa taala thotë fa man thaqulat mawazinuh ateh che i randojn peshoret thotë kjo n'e kupton ateh che i randojn veprat për ata shpërmend në shum peshoret n'e kupton veprat e shumta ndërsa peshorja ditën e gjykimit thotë as vetë një peshorë A dhe para se ta përfundojmë, i përmendim disa vepra, disa ibadete që peshojnë shumë ditën e gjykimit, që të mundohet secili musliman të shfrytëzojnë që aditi peshon peshorja e tij ka ana e punëve më të mira e para e cila peshon më së shumti është ajo që e përmendim në hadithin që e përmendëm në hadithin e atij personi i cili kishte 99 regjistra me gjunahe gis atarej sira me gjunah kush irandai irandai fi la ilahe Illallahu. Pra kjo fjalë është ajo e cila peshon më së shumti në peshorën e ditës së gjykimit. Gjithashtu ajo që peshon shumë ditën e gjykimit është morali i mirë, është akhlaku i mirë. Ka thonbejamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Ma min shay'in athqalu fi mizani almu'mini yawm alqiyamah" nuk ka diçka që është më rënd për muslimanin. Ço peshon më shumë ti për muslimanin ditën e gjykimit min husn el khuluk, se sa morali i mirë. Morali i mirë është ai që peshon shumë në peshorën e ditës së gjykimit. Gjithashtu, ajo që peshon shumë ditën e gjykimit është hadithi që e përmendëm që ka thonbe Ambejri Sallallahu Alejhi Selam, kelimatan khfifatan alel lisan, janë dy fjalë që janë shumë të lehtë të njuhë shumë lehtë është me i përmenda ta me i ba dhikër Allahot subhanahu wa ta'ala po thëkila tani fil mizan po janë shumë të randa në peshore në edhita të zykimit habibë tani ilarrahman janë shumë të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala cilat janë ata fjallë Subhan Allahi wa bihamdih, Subhan Allahi l'Azim, Subhan Allahi wa bihamdih, Subhan Allahi l'Azim. Shumë e letë në gjuhë, me thanë spaku, dhjetë herë, një qënë herë në ditë, sa të ketë mundësi njeriu, duke etë, duke pushu, duke qinë shpi, ku do që tjetë, ka mundësi me shfrydzu këtë, e kjo me pëshu shumë ditën e gjëkimit në pëshoren e ti, Shum të letë njuhë, po shum të randë në pëshore, shum dë shurëtë allahu, Subhan Allahi wa bihamdi, Subhan Allahi l'adhim, gjithë ështu pe amperi sallam, në një hadith tjetër tha, Subhan Allahi, walhamdu lillahi, temlëani ma bejnë sëmaë i wal ardhë, Subhan Allahi, edhe alhamdu lillahi me thonë, në mbushin saka prejnë togë derin qëllë. Me thon subhanallahu edhe elhamdullahu këta janë disa vepra disa ibadete që po shojnë shumë ditën e gjykimit elusim allahun subhanuhu teala që ditën e gjykimit të pëshojnë vej pra tonët mira, e lusim Allahum subhanu wa ta'ala, që Allahot në aletson këtë dit, e tjemi ma ta, që do të kalojnë këtë dit, pa logari edhe pa dënim, e ku lukav li hadha, wa astaghfirullaha li velakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma bi hamdik, ashhadu ala ilaha illa and, astaghfiruka wa tubu ilajk.